Zárójelben. Senki sem tudja, mely történések érdemesek arra, hogy elmeséljék őket, melyek ragyognak ki fényesen vagy sötétlenek elő némán az időből. Az események jelentősége mindig viszonylagos és állandóan változik volt talán nem életünk legszebb pillanatait éltük át, a Hafnargata és a Vacnesznegür sarkán, szombatonkora reggel, de a reggeli órái még most is élénken élnek Ari emlékezetében, ahogy ott áll a szállodai szobájának ablakában. És ugyanazt a kereszteződést nézi. Az egyik bőröngyen nyitva hever az ágyon, három gyermekének fényképét vette elő belőle, hogy felállítsa az aprócska íróasztalon. A leveleket, verseket és néhány fényképet tartalmazó sárga mappa széthajtva fekszik a minibár tetején. Csak nem negyven év telt el, Ari áll az ablaknál, és bámulja a kereszteződést, ahol szépen elfoglaljuk a helyünket. Én, Ari, Asmundur, a lány, meg pár fiú. Arinak eszébe jut, hogy milyen hamar eleredt a hó. Homlokát az ablaküvegnek támasztja. Az amerikai hadsereg már rég hagyta a támaszpontot. A a elveszítették halászati kvótájukat. Már halászaik sincsenek. A kikötő olyan üres, mint egy semmit közrefogó zárójel. Aszmündür pedig az imént dugta fel a mutató a végbelébe. Aki a jövő belát, és megmondja, mi várható, azt mindig őrültnek tartották.